Езикът на природата. Девета лекция от Омчето Разумния живот, трета година на младежки окултен клас, държана на 16 декември 1923 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Прочете си резюме от работите върху темата Разлика между страх и съвест. Ще пишете върху тема номер 11 Разлика между нравствения и духовния човек и тема номер 12 Отличителните черти на мета и баснята. Тия две линии АБ и БЦ които виждате на рисунката, представляват два пътя в природата, които се различават един от друг. Кой път ви се вижда по-лесен? А, Б. Ами, б. Той е по-страшен път. Кривата линия А, Б и щупината линия Ц, Б са два пътя изминати в живота. Пътят CB е скалисто място. Всички тия щупени линии образуват скали. Кои са били причините да се създаде кривата линия АБ и кои да се създаде щупената линия ЦБ? Какви пътища изобщо обича сърцето? Гладките пътища. Когато сърцето говори, иска всичко да бъде гладко. Да няма никакви препятствия. Всичко да върви помет и масло. Ако сме в общество, искаме навсякъде да ни посрещат и изпращат славровенци. С букети в ръце, с поздравления, с речи, с гоштавки. Този е пътят от А до Б. Значи пътят А-Б е път на сърцето. Пътят ЦБ и е обратния път. Пътят на ума. Скалистият път. Защо този път е труден? Защото се намесват и личните интереси. Там, дето има скалисти места, и хората по характер са подобни на скалите. Например, хора, които живеят при северните склонове на някои планински места, мясът на тая местност. И хора, които живеят при южните склонове на някои планински места, също мясът на тия места. Изобщо много от чертите на планинските места се отразяват и върху характера на хората. Сега, като разглеждате щупената линия А-Б, как се обяснявате причупванията, които тя е притърпяла, да се образували аглите едно... Две, три, 4 Известно ви е, че когато светлината преминава през среди от различна гъстота, претърпява пречупване. Например, ако искаш да облагородиш някой човек, ти не трябва да му говориш смеки думи. Не трябва да проявяваш по отношение към него мекошавост. Ако ти си мекошав, това ще произведе в него резултати на червения цвят. Някои казват, че трябва да бъдем към хората меки, в смисъл мекошави, отстъпчиви. Направете този опит с едно дете и наблюдавайте резултата. Започнете да галите това дете и ще видите, че цветът на лицето му почва да става розов, червен. В него се набира електричество. Една енергия на червения цвят. И материята става неустойчива. Тази материя е още в своето първоначално развитие. При най-малкото побутване на тази материя, може да стане експлозия. Такова избухване става и в животните, а някога даже и в растенията. Ще кажете... Защо това нещо не се забелязва в растенията? Защото червеният цвят понякога е пасивен, а някога активен. Вие трябва да посещавате планинските места, за да видите на опит как стават даже и най-малките отклонения на светлината, когато пада при известни условия. Само така ще схваните че и най-малките колебания на светлината и най-малките светлини енергии са вълни с различни дължини. Щом тие вълни срещнат известно съпротивление, веднага се пречупват. С този закон именно пречупването на светлината си обяснява образуването на скалистия път, който умът извървява в живота. Съвременните физици още не са изучили при какъв ъгъл на причупване на светлината, при какви стълкновения на светлината се образува червеният цвят. Те не са изучили още при какви ъгли, при какви стълкновения на светлината се образува портокаленият, жълтият, зеленият, синият, виолетовият и другите цветове изобщо. Например, ако у вас се зароди някакво недоволство, явява се червения цвят и вие ставате активен. Когато пък някой иска да ви обиди, вие преди още да сте чули какво ще ви каже, отварите широко очите си и слушате. След като чуете обидните думи, вие възприемате съответния цвят. После свиете вежите си малко и във вас започва една вътрешна реакция. Ако сте по-силен от този, който ви обидел, във вас се заражда желание да го биете. Но ако сте по-слаб, заражда се мисълта при какви условия да му отмъстите. Вие не сте изучавали какви агли се образуват при разтварянето на очите при тяхното затваряне и така нататък. Всички тия неща са интересни за проучаване. Когато наблюдавате човешките очи, ще видите, че от тях излиза един лъч, по посоката на който можете да определите човешкия характер. Точката О дадената рисунка представлява зеницата на окото. Да допуснем, че правата линия CD определя полето на зрението. Лъчът, който излиза от окото, в различните хора има различни посоки и направления. У някой този лъч се намира над правата CD, а у някой под правата CD. Лъчът става перпендикулярен, т.е. върви в посока oa когато човек се постави в магнитичен сън и то в четвърта или пета степен, тогава очите се обръщат с зеницата нагоре. И ако може да отворите в това време окото на човека, ще видите това му положение и лъча, обърнати перпендикулярно към главата. От посоката на този лъч, дали е нагоре или надолу, и от ъгъла, който той образува, зависи моралната сила на човека. Този ъгъл се мини и взема положение плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 над линията CD и положение минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 под линията CD. До тогава докато този лъч е над правата СД, този човек е добър в проявите на своя ум, своето сърце и своята воля. Щом този лъч се завърти и слезе под линията СД, такъв човек, каквито обещания и да дава, не е в състояние да ги изпълни. Той се намира под чужди влияния. Каквито решения и да взима за добро, и тях няма да изпълни. От 100 обещания, той едва ще изпълни 3-4. Когато пък, лъчите са нагоре, такъв човек може да я напълни почти всичките си обещания. А когато лъчът е перпендикулярен, такъв човек изпълнява 100 на 100 своите обещания. Тиягли се образуват в мозъчното вещество от човека. Те възприемат и пречупват светлината и от тяхната големина зависят краските. Следователно, разгледан от това гледаще, мозъкът е различен в различните хора. Много от съвременните физиолози и лекари мислят, че всичките гънки на мозъка в човека са еднакви. Те не са изучавали аглите на тия гънки. Значи в мозъка става един вътрешен процес. Аглите изразяват само известни гънки, чрез които ние можем да трансформираме известна енергия, да отстраняваме известни цветове, други да превръщаме и да приемаме само онези цветове, които помагат за развитието ни. Трябва да знаете, че светлината е един от великите фактори не само за умственото развитие на човека, но и за характера и дългия му живот. Вие трябва да се наблюдавате, да проучавате въздействието на разните цветове върху вас. Аз имам голяма статистика по това, но не мога да ви дам някои тия диалози, понеже сте много страхливи. Някои от вас сте тъй страхливи, че изпадат и в положението на уния слабодушни студенти по медицина, които, като изучават през третата година на своето студенчество симптомите на разните болести, сами заболяват. Те преживяват тогава всичките болести. Ако един студент по медицина заболее, критическа година за него е третата година на студенчеството му когато изучава признаците на болестите. Мине тази година, той е вън от всякаква опасност. Същото нещо е и в окултната наука. Има известни симптоми, които, ако ви се кажат, произвеждат във вас обратни процеси. И вие, на место да се ползвате, изплашвате се. Като ви говоря за червения цвят, не мислете, че, че той се събира във вас, за да ви създаде зло? Не. Той се образува от излишък. Той е резултат на неизползвана енергия. Във вашия организъм се събират много излишни вещества, които вие не използвате и след време те ще ви създадат ред нещастие. Вие сте млади още, за това ще се стремите да дадете на лицето си правилен, естествен израз. Като ученици ще се пазите от всички неестествени гримаси. А вие имате много такива. Например, кривите се на една или на друга страна, почествате главата си от тук, от там, мърдате се и така нататък. Но ако знаете какво може да ви донесе всяко движение, вие щяхте да бъдете внимателни в движенията си. За пример, аз спазвам следното правило. Не мога да закова две дървета във форма на кръст. Защо? Може да кажете, че това е суеверие. Не. Кой е ученик, който изучава окултната наука, никога няма да закове две дървета на кръст. Често вие с пръстите си правите един кръст, подавате го някому и казвате – целони го. Не, кръстът е най-голямото противоречие в света. Ако кръстът в известни случаи има някакъв смисъл, то е по особени съображения. Двете линии в кръста има смисъл до толкова, доколкото искалите скалите облечени зеленина. Кръстът показва едно грешно, дисхармонично състояние в природата. В окултната наука кръстът е място на падение, мъчение и страдание. Кръстът и ред други символи представляват езика на природата. Често някой казва Аз съм добър човек. Това значи че той взима само една четвърт от кръста, като образува правия ъгъл А. Толкова е неговата добрина. После казва Аз станах по-добър. Значи, той взима две четвърти от кръста и образува изправеният ъгъл. След това казва Аз станах най-добър. Тоест взима три четвърти от кръста и образува изпъкналият ъгъл «С». И най-после казва «Аз станах много добър». Тоест взима 4 четвърти от кръста, като образува пълният ъгъл «Д» на окръжността. Този човек още не е абсолютно добър. Той се е научил само да върти това колело. Опасността на това колело е там че като е излязно злото, което създава мъчението на всички хора в кръста, след него иде другото, специалното зло. Какво е това зло? Вие го знаете. Всички вие знаете зъпчачите колела, а, нали? Ако такова едно колело ви хване с зъпсите си, какво ще стане с вас? Някои хора пишат кръста и по друг начин не както в рисунка B, а както е представен в C. Тогава някои хора се вълдушевяват от него, като му турят в средата един малък кръг C, а наоколо му лъчи. Представят си го като светящо слънце. Д. Не, това е един опасен кръг. Това са енергии, които горят. Мислите ли, че вие можете да живеете в един такъв свят. Днес хората се вълдошевяват от звездите и като се възхитят от някого, казват, че очите му изпущат искри. Светище очи имал. Не, опасни са тия очи, от които излизат искри. Тия искри не са лъчи. Това са пресеколки. От очите ви трябва да излизат дълги, непреривни лъчи от светлина, които да отиват до обекта или до вашия приятел. Тази светлина трябва да бъде хармонична, приятна и не само да отива до вашия приятел, но и да се връща, да прави един кръг. Движението на тази светлина трябва да бъде кръгообразно. Някои хора, като гледат, много бързо се движат очите и погледът им се хвърля от едно място на друго. Това са фокуси в природата, които тя наказва. Те са едно запчато колело. Защо именно вие ще си вдигнете очите нагоре, ще погледнете и после веднага ще ги свалите надолу? Кои са причините за това? Някой казва, това е навик в мене. Може да е навик, но отде е дошъл той. Вижте онзи пианист, който тъй вещо майсторски си движи ръцете по клавишите, как и е придобил този навик. Той се учил дълго време. Много е свирил. И най-после е придобил този навик. Това е изкуство да свири тъй леко на пияното. Той седи на пияното и не мисли за пръстите, но свири ли, свири. Той казва, аз не гледам клавишите, не мисля за пръстите. Да, ти не мислиш, но твоите пръсти работят по определени закони. Ти си свирил цели 10 години усилено. И съзнанието ти вече се е предало в мускулите на ръцете Ти не мислиш, но мускулите на ръцете са под прямото управление на съзнанието ти. Някой казва, аз не знае какво да правя. Не знаеш какво да правиш? Учи се да свириш. Та за всички тия навици, които днес имате, не се оправдавайте, че са просто навици, но трябва да знаете, че за да ги придобиете, вие сте учили дълго време. Свирили сте, докато най-после са станали несъзнателни. Най-първо вие сте свирили и сте знаели смисъла на вашето свирене. а сега сте го изгубили. И знаете ли какво е станало? като сте изгубили смисъла на вътрешния оригинал. Оплувавали ли сте се само на вашия ум? Да видите в какво състояние ще се намерите. Дойде ли някой, затрие една нота от оригинала и вие си казвате Липсва една нота, но коя ли беше? Не знаете коя беше. Турите друга вместо нея, но изопачавате оригинала. Дойде друг някой и той затрие някоя нота. Вие погледнете оригинала и си казвате «Не ме лъже паметами, имаше тук една нота, липсва тя. Коя ли беше?» Припомните си уж, турите вместо нея друга нота, но още повече изопачавате оригинала. И след време погледнете вие съвсем сте изопъчили оригинала, т.е. съвсем сте изопачили характера си и вече коренно се различавате от този първоначален човек, от този първоначален път, по който сте вървели. Често аз ви извеждам на летни екскурзии, но летните екскурзии са много опасни. В какво отношение имен? съ зеленината в природата. Зеления свят предрасполага човека към фантазиране. А с това той става мързелив. Фантазията в него работи много. Той, като дойде до някой извор, фантазията заговаря. Ех, да има сега тук едно агни хубаво опечено. Малко винце, че като се наредим около този извор, той ще шумоли тъй приятно, а ние ще едем, ще се веселим. Някой ще каже, какво има да се мисли за агнето? Как и какво? Докато се опече това агне, най-напред трябва да се заколи. После да видиш как изтича неговата кръв. След това да го забудеш на шиш, и да го въртиш на огъня да се позачерви. И най-после ще го сложиш пред себе си. Ще ядеш и ще си фантазираш за това-онова, ще разискваш върху разни идеи. Това не се отнася до вас, но до други някои, които биха се радвали на печеното агни. Мислите ли обаче, че такава една екскурзия може да донесе благо на човека? После минавате покрай някоя гора и си казвате «Това място е много хубаво, то е тъкмо за скриване, като гонят някой човек, тук да се скрие». Да, но да гонят някой човек не ще е да е за някаква идея. Кой знае какво е направил? Може и да е за идея, но това ще бъде на 100 случая един. Ето защо на окултните ученици се препоръчват зимните екскурзии. Когато цялото поле е покрито само със сняг, в твоя ум няма да се явява мисълта за никакво агне, за никаква кукошка. Ти ще носиш в ума си само една мисъл. Синьото небе и белият сняг. Може да си кажете от време на време, Ех, да е малко по-топло, но като погледнете белия цвят, то ще произведе едно духовно трептение, едно духовно повдигане на душата ви. И вие ще си кажете, не, и тъй е хубаво, навред синьо небе и бял сняг. Който иска да си влияе добре, зимните изкурзии са сняг са за предпочитани пред другите. От чисто окултно гледнище, вие може да се направите и умствени екскурзии, за да трансформирате състоянията си. Например, вие сте неразположени духом, минавате през някаква криза, седнете тогава и мислено се направете една хубава зимна екскурзия. Отиване, връщане. Пътя, през който ще минете, всичко това ще извършите мислено. Какво нещо са кризите? Те не са лошо нещо. Те са неизбежни в пътя на ученика и зависят от мястото, през което минава той. Представете си, че вие вървите по пътя А, -Б. Тук климатът е умерен. Бури не стават и вие го изминавате без каквито и да са кризи. Но вие трябва да мините и през другия път – CB, който е скрайно променчева природа. Представете си, че тръгвате от С и вървите към Б нагоре. Лятно време Вие сте облечени тънко. Не сте взели в съображение резките промени, които ще срещнете по пътя. Колкото се качвате нагоре към Б, явява се едно силно течение – лапавица. Вие почвате да треперите, простудявате се и ви хваща пневмония, от която боледувате 3-4 месеца. Като оздравеете, казвате си, «Слава Богу, че с малко се отървах. Още веднъж не отивам на такава екскурзия». Всички вие, младите, трябва да знаете, че в морето, през което минавате, стават бури. От първия ден на първата година до последния ден на вашия живот, през целия този кръг ще минавате през кризи. Аз наричам тия кризи морални бури. На някои хора се случват по-малки бури, на някои повече и по-големи. Тия морални кризи са извън вашето естество. Не са свързани с естеството ви. Те ще дойдат. Но вие не ги обяснявайте философски, а си кажете «Това е морална буря». Дойде ви едно изкушение, кажете си «Това е морална буря». Находят във вас известни лоши мисли. Не се смущавайте. Кажете, това е морална буря. Ако сте умен, ще вземете предпазителни мерки. Ще влезете на Завет в кораба си, на някое спасително място. Ако сте изложени някъде на открито, ще пострадате. Те, щото, ще знаете, това са кризи. Морални бури които стават и в природата. Знайте обаче, че вътре във вас има известни инструменти, с които ви предупреждават в това, което има да ви се случи в живота. Такъв инструмент, например, е вашата интуиция. Тя често ви предупреждава. Казва ви «Бъдете внимателни, ще ви се случи нещо». Внимателни в какво? Ако сте в някой град, ще пътувате по краищата, а не по средата. Защото ако вървите по средата, може да ви пригази някоя кола. Вие трябва да развивате интуицията в себе си. Тя не се проявява като мисъл в мозъка, но като едно дълбоко вътрешно чувство. Като едно вътрешно пришепване. То ни излиза и изгортана. Но едно чувство, което излиза някъде изпод лъжичката. То ви пришепва тихо и спокойно. Каза ви само да бъдете внимателни. В какво отношение да бъдете внимателни. Да се пазите от лоши другари. Вие имате лоши другари, които не ви мислят добро. Те искат да отвлекат вниманието ви за да скъсете връзките си с източника на вашия живот. Това е злото, което те могат да ви направят. Дето и да вървите, през море ли минавате, през какъв и да е път, едно правило трябва да спазвате. За нищо на света не късайте връзката, с която сте слезли на земята и с която ще се качите горе. Докато се държите за нея, може да се завъртите 10 пъти около нея, нищо няма да ви стане. Скъса ли се тази връзка, вие сте една пирушинка вече и можете да станете играчка в ръцете на съдбата. Как може да се скъса тази връзка, когато съзнанието ви не е будно? Сега, като наблюдавате живота, ще забележите. Тия хора, които обичат да пият, събират се двама души заедно, напълнят чашките си, дигнат ги, прекръстосят ръцете си и казват Хайде, приятелю, аз ще пия от твоята чашка, ти от моята. Искат да покажат, че се обичат. Да, това е обичта на огъня който пръщи, хвърля искри надалеч. Има известни места в природата, до които като дойдете, опасно е. Добре, че вие още не разбирате езика на природата. По дърветата, по изворите, по реките, по горите, по всички планински места, навсякъде из природата са хроникирани всички добродетели, и всички престъпления, и отвратителни грехове, които хората са вършили и от начало и до сега. Някои хора казват, да разбираме езика на природата. Няма по-ужасно нещо от това, да ви се отворят очите преждевременно и да видите какви лоши работи има написани в нея. Има и красиви работи написани в природата. Но има и лоши. Ще ме запитате, как да познаем, да има написани хубави неща из природата? Във всеки едно от вас има един вътрешен инстинкт, който ви подсказва. Тук спри, през тук мини, там не минавай. Ще се подчинявате на този инстинкт. Пътувате през някое планинско място. Казвате си, той място не ми се харесва. Защо? Как? Не философствайте повече. Не се спирайте там. Ще продължиш пътя си. Ще обиколиш тук-там, докато той чувство вътре ти подскаже. Тук можеш да спреш. Вие може да кажете, ами защо да не спра там? Ако бихте прочели историята на това място, вие никога не бихте спрели там. Следователно, когато ние пътуваме при сегашните условия на земята, при сегашната култура, малко места има, дето ние можем да спрем и свободно да си починем. Кое наричам почивка? Да си починиш сред природата, Значи да усетиш в себе си едно вътрешно облегчение, а в умъти да проблесне велика мисъл. Някой път речеш да си починиш, веднага нахлуват в тебе груби мисли. Това не е почивка. Един от важните въпроси в тази лекция беше въпросът за аглите на очите. Най-първо, ще се заемете да коригирате очите си. Това ще ви бъде една задача. Как ще ги коригирате? Ще вземете едно чисто, ясно огледало и ще наблюдавате посоката на лъча, който излиза от очите ви. Накъдето гледате и както да гледате, съзнанието ви трябва да бъде будно. Гледате към земята. Съзнанието ви трябва да бъде будно. Гледате нагоре. Съзнанието ви трябва да бъде будно. Щом отправите погледа си нагоре, ще мислите за Бога, за вечното, за безконечното, за светиите, за всички ученици, които са минали преди вас. За всички ученици, които се занимават с наука, ще мислите още за знания за музика, за поезия, за всичко възвишено в света. Като погледнете надолу към черната земя, какво означава тя? Черната земя, това са греховете на всички същества. Грехове има на земята, за това е станала черна. Тя представлява живот на сили, на хиляди и милиарди същества, които са живели лош живот, и за това са свързани с нея и не могат лесно да се освободят. Ние някой път казваме, колко са хубави тия дравчета. Понякога в природата се среща едно съвпадение, а именно, аглите, които се образуват от лъчите на вашите очи, съвпадат съдлите на материята в земята. И за това се случва някой човек да заспи в гората и повече да не се събуди. Ето защо. Планинските места може да лежите, но да не заспивате. Няма да се страхувате, но съзнанието ви трябва да бъде свързано с невидимия свят. Ще лягате и ще ставате, но будни ще бъдете, ако искате да сте в безопасност. Ще избирате по възможност южните и източните склонови. Те са най-здравословните места. Там има повече събрана енергия от синия цвят. В северните склонови пък има повече събрана енергия от зеления, портокаления и червения цветове. После... Ще обърнете внимание на шапките си, на косите си. Купувате си шапка, ще гледате по възможност да е валчеста, да няма много гънки, да не е много надиплена или начупена. Начупената шапка може да ви донесе много пакости. Когато човек се начупва шапката, начупва си и характера. Гледам някои поеци си разчорлил косите. Няма по-лошо нещо от това. Ще гледате по възможност косите ви да са прибрани. По някой път те знаят по-добре своя път, отколкото вие да ги нареждате. Тъй както пада всеки косъм на главата, образува известен ъгъл. Тия агли на космите играят много важна роля при пречупването на светлината. Вие може да считате тия неща за много дребнави, но знайте, че животът е свързан само от дребни неща. Ако вие искате да се създадете характер, трябва да знаете, че той се създава от тия дребни неща във вашите косми. Щом космите ви не се подчиняват на вашата воля, щом палецът ви не се подчинява на вашата воля, вие трябва да се пазите. Всяко ваше движение трябва да бъде под контрол на волята ви. Казвате за пример. Не знае какво ми стана, но не мога да стъпвам гъвам пръста си. Ще го сгъвате. Няма да го оставите така. После казвате, не знае какво става с моите косми, но много са щръпнали. Не мога да ги пребера. Не, ще заповядате на космите си. Че ако вие не можете да заповядате на вашите косми, на кого ще заповядате тогава? Знаете ли, кога щръпват космите на човека? Когато човек не може да се контролира. Тогава гневът. Взима надмощие в него. Той става нетърпелив, и космите му штръкват, нахохороват се, не искат да се подчиняват. Щом стане тих и спокоен, щом стане търпелив, и космите му взимат своя път. Забелязвали ли сте, как изобразяват великите хора? С гладко причесени коси и с прав път. У някои жени косите са причесани гладко и с прав път. Това е добър знак. Космите трябва да падат еднакво и от едната, и от другата страна. Според какъвто ъгъл пада всеки косъм, такова влияние упражнява и върху характера на човек. Космите имат свой происход. Някой път ще ви задам тема кога са се явили космите в света? Това е една интересна студия, но доста трудна. Фрибите косми няма, а мустаци има само тук-там. Всички тия неща, които ви казвам, са потребни за вас, понеже вие сте още млади. Знаете ли защо ви давам тия предпазни мерки? Защото морето, през което минавате сега, е бурно. И някои от вас ще минат през кризи. Напред, назад, нагоре, надолу. Корабът няма да потъне, но пътникът все-таки може да направи карамбол. И тъй. Ще държите връзката с Бога. Ще внимавате учите ви да имат нормално състояние. Да не правите несъзнателни движения с ръцете си, например. Какви трябва да бъдат движенията ви? Ще правите движения, които да ви са приятни, сами да сте доволни от тях. Като направиш едно естествено движение, съгласно с законите на природата, ти ще почувстваш голяма приятност в себе си. Пък като направиш едно неестествено движение, ще почувстваш, като че те прирязва нещо с нож. В на очите си и в обращенията си към хората трябва да бъдете много внимателни. То не е за другите. То е необходимо за вашето вътрешно развитие. Като окултни ученици, вие трябва да се отличавате. Някой път, когато човек се оплаши, той отваря очите си, а когато иска да приеме по-малко външни впечатления, той си затваря очите. Понякога човек си държи главата наведена наляво, друг път надясно, някога назад или напред, но всички тия движения не са случайни. Те са резултат на нещо. Това са сеъгли, ъгли, които показват известна дисхармония в човека. Околтния ученик не трябва да бъде, както казват французите, Конте. Що е конте? Когато човек се обличе, докара, едва стъпва на пръстите си и току поглежда навсякъде. Но това е изопачаване на характера. Когато вървиш, движенията ти всякога трябва да бъдат в хармония с твоята обща мисъл, с твоето общо чувство. Под общо аз подразбирам човешкото в тебе. И волята ти трябва да бъде в хармония с движенията ти. Той е езикът на природата. Сега ще държите будно съзнанието си и ще пазите връзката си с Бога. Това ще ви бъде задача за един месец. До 16 януари 1924 година. Ще мислите върху това всеки ден по 15 минути и то като вървите по пътя. Ще вървите свободно. Съзнанието ви ще бъде будно, без да ви забележат хората. Естествени ще бъдете. Може да преминавате от единния тротуар на другия. Ще вървите между хората и никой няма да ви забелязва. Будно съзнание и правилни движения на очите. Според този закон, направете един опит да видите как действа погледът на очите ви върху другите. Срещнете някоя ваша сестра, погледнете я, като отправите погледа си нагоре, към Бога. Усмихнете и се вътрешно, слабо, незабелязано и вижте как ще се почувства тя. Като я погледнете така, тя ще види във вашия поглед една мека, нежна усмивка и ще се зарадва. Като срещнете някой млад брат, погледнете го така, като че го познавате. Тия погледи влияят отлично и върху вас, и върху окружаващите ви. Някой ден може да направите някой несполучлив опит. Наместо да отправите лъча нагоре, вие го отправите надолу. Тогава ще ви глубят. Човек, като прави опити, може да направи някоя погрешка, но това да не ви смущава. Тайна молитва Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Лекцията е държана от учителя на 16 декември 1923 година в град София.